تذكر يوم أن كنت تعالق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعش القلب إخلاصا واصرت تحومك الطير تحلق في ثقافاتي tahena la umr bal khairin tuna ma tindatathurha wa tabthuru rawatan dhikr anbiya wal mursalin nabina muhammadin wa ala alihi wasallam draga evo na kona opet znači nastavljamo da se družimo reci učio allah wa taala govoreći o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 da smo izašli iz jedne velike sezone hajra nakon Ramazana mjeseca u kojem smo mi svi ajde kažemo malo podebljali svoje ibadete mjeseca u kojem smo postili tanjal noćni namaze učili hatmu i tako u tom kontekstu je Allah poslanik nas podsitiči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 Taj hadisnas svakako, vraću moja draga, jedna od njegovih glavnih poruka jeste da čovjek treba i nakonama zana da nastavi sa ibadetom, sa činjenjem dobrih dijela, jednom riječu kazano, treba da nastavi pravim putem. E, u tom kontekstu ja želim večeras da govorim, ako da sljedeće predavanje, možda više svodno potrebi, da govorimo o našoj potrebi za kontinuitetu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 A sljedeći put ćemo, ako budu da te, govoriti o savjetima kako ustrajati. Kad vidimo da smo potrebni te teme, kad vidimo kakvi rezultati proizilaze iz toga, nakon toga ćemo govoriti o savjetima kako ustrajati. U svakom slučaju, braću, moje draga, <kuh> mnogo je argumentata koji ukazuju na mjesto istekameta, na mjesto ustrajnosti u vjeri, jer na kraju krajeva, Bezika koji filozofije, bezika koji demagogije, pametovanja u stranu, stoji ono što čovjeka uči, što će čovjeku učiniti da uspije. Čovjek može vjerujte, jedan amazan znači klenjat, postići, učiti zikrit, podučiti amazan da ne spava. I nakon toga kad to ugasi, ni ništa čini. Isto tako, isti takvi slučaj da čovjek 30, 40 godina klanja i da mu nešto nako malo se razvoli. i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 staknira Pogledajte Allah džeršenu kaže Allahu poslaniku u suri Hud 112. ayetu fastaqim kema umirt Ova riječ ke stakim od isticam Allahu poslaniču njemu Allah džeršenu fastaqim kema umirt pokori se i nastavi onako kako ti je naredio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 zatumuram onato punto i saburat i trpit i mnogo toga Također kaže Allah dželalüşan hu inne-llezîne qâlû rabbunallâhu thumma istakâmû fela khaufun aleihim ve lâ hum yahzanûn Sûre Ahqaf 13. ayet. A zavaj pri ayet Zbog njih sam osjedio. Kažu učenjaci, to nije govor Božih guslanika, učenjaci, kad su vidjeli suru, hudi, pročitali, studirali je, ovaj, kaže, ajed, on je osjedio Božih guslanika. Ovaj ajed, on je osjedio Božih guslanika. Ustraj, onako kako ti Allah naređuje. Kaže Allah Đilšanu, a oni koji kažu, naš gospodar je Allah, zatim ustraju na tome, pelaha u funalihim, Za njih nema strahovanja. Mrga. Hajde ovdje i on Još, još, još, još, još, još, još, još, još, još, još, tam, tam, tam. tam. Oh. Eto eh, baš. Tako, da se mu bližete, lepše vidim. E eh, tako. Kaže, oni koji kažu naš gospodar Allah, zatim ustraju na tome šta? La khaufuna lihim wa lahum jahzanun. Pogledaj, samo dvije riječi. Za njih kaže nema straha i oni neće ni ne za čim tugovati. Šta znači ovi dvije riječi? Straha nema. Znači čovjek strahuje? Može li čovjek strahovat za prošlošću? Podala strahu je za prošlošću. Bilo je prošlo. Čovjek strahuje za budućnošću. A žali za prošlošću. Zato Allah Žešana kaže, oni se ne boji, neće se bojati za budućnost. Oni kad umru u kaboru, proće dobro, na sudnjem danu, na siratu proće dobro. Za njih nema straha. A isto tako neće se žalostiti za prošlost. Ne boj se žena, djeca, ne sjekiraj se. Oni koji reknu Allah, vjeruju Allah, ustraju na to mi, ni će se bojat za budućnost, ni će se žaliti i, i tugovati za prošlošć u smislu za onim što ostaje iza za njih. To je svakako vraću, moja draga, u drugom ajetu, koji počne, kao i ovaj ajet, on, oni koji kažu mi vjerujemo, zatim ustraju, to je te nezero, ali ih imol me laike, kad im dođu smrtne muke, kad je najteži insanu, dolazi Melek tada kod smrtnih muka, kao što kaže određen dio mu fesira, i kažu, efširu, efširu, nemojte se ušte žaliti, nemojte se tugovati, nemojte se strahovati. Efširu bil dženne, obradujte se džennet, džennetom koji vam je, Allah, tebara kvitala, obećao. Tu su samo, braću moja draga, znači neki argumenti,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 To je greška. Imamo drugu skupinu koja kada je samo vajnština. Nije to ne smiješ, znači, samo je ovako dim, dlako, ne, ti se odmah x, od tebe se više ništa ne prihvrata. Samo vajnština, moraš biti uredan, mi svak, obavezno, obavezno široke hlače, da su kratke, obavezno da polako, lijepo dižeš ruke, da gledaš predasi namazu, da to sve bude, cakum pakum, znači, prst obavezno se mora micati,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 Duža košulja, prsluk, nisvak, malo duža kosa, to, pogledaš da kaviš, ovo je drugo stoljeće, eventualno treće stoljeće, neki kroz vrijimek lovi ashab davin za luto ubost. Ali kada počneš sa njim sjedit, kad on počne brisat pod sa bimbavazom, pa sa useminom, pa sa fetom, pa deirvom, pa gore, pa dole, uff. njega u jezik duži, duži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 ostavite se tajni i javni griha. I to je, pričamo draga, jedna veoma bitna stvar kada govorimo o ovoj tematici. Također kada kažemo da, da treba posvetiti pažnju Ivanjštini Poslimamo, znači, ljude koji su, hajde da kajemo, ošli u jednu krajnost pa kažu, nema ništa ovoj štini, to ne znači da moraš bubar glavom kroz za zid. Da ne uvažavaš vrijeme i prostoru u kojem živiš. Ne, to ne znači. To ne znači da moraš biti, hajde da kažemo, žestok, žestok, to isto ne znači. To ne znači da si, onaj, uskoviden, da ne vidiš, ne. Ivaništinom, ali isto tako, tolerantan, gdje treba biti tolerantan, rahmet gdje treba biti, rahmet, dalekovidnost gdje treba, dalekovidnost, popustljivost gdje treba, popustljivost. Ima mjesta gdje treba popustljivost. Nije vezi da se popustim. Boži poslani kaže, iša, iša da, da tvoj narod, vjerodosno hadijs, kaže, nije tek privati islam, ja bi srušio čabu pa bi naprijeo ponovo, na, na drugačiji način. Ali nemo kaj, to su tek privati ljudi islam, da ja pred njima s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 Niju u slučaju. Pozivamo u obrazovanje, na kulturu, na edeb, na ahlag. Čovjek pazi šta se u dešava, da prati i politiku, i da prati stanje ummeta, i da se školuje, i da se obrazuje, da odgaja djecu, svetu. to. A lusto, i vanjština, i znači unutrašnjost. Gledajte samo, broću moja draga, neki, kroz znači iz Četavojić, kuransko-hadijske argumente, vidimo neke nagrade koji su obećane ljudima koji ustraju na Allahom putu.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 Sa potpunom predanošću Allahom. Sa ustrajnošću na Allahom putu. I mi možemo vidjeti ljude. Koliko je ljudi, nazovemo i tamo neznalica nekih. Čovjek bogat, čovjek ima sve. Ima auta, ima vjela, ima jahte, ima ovo. Na kraju završi samoubistvo. Ženi se, zna, svić, zakupi, holidein. Svi znaju da se on ženi. Za 15 dana razlada njima sreći, njima zadovoljstv. Zato pošeljte, što kaže Ulišni Allah, i to je ta formula, koju želim, lekaže sura Nahm 97, ajet men amile saliham min dhakerin ev umtha, wa huva mu'min, felanuh je jennahu hayatan tayyiba. Ona je ko bude radio dobroa dela, bez obzira bio jo ili žensko, i on je mu'min, još veruje Allah, Fele Mi ćemo ga, kaži, dat mu da živi i proživje ćemo ga, znači živjet će lijepim životom, tajjib. U arabskom rišću tajjib lijepo, dobro. A s druge strani, u drugom kuranskom lajtu, u omen erodan vikri, fe inne lehu ma išetem banka, a onaj ko glavu od moje knjige, teškim će životom živjeti. Ne kaže još onu, ko glavu, al si ne. Kogod okrini glavu, bogat, siromašan, ugljed, glumac, manjekinka, pjevač, igrač, kogod okrini glavu da lovi knjigi, živjeće teškim životom. Zato možete naći od Selefa interesantne, interesantne izjave da čovjek ne može da vjeruje. Selefi, znate da oni što stiče Dunjalu, kad nisu nešto plaho tome i posvećivali pažnju i većinu,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 je u džennetu lijepo živjeti ovako kako smo mi zadovoljni, onda je kaj zaista fino u džennetu. Ako je u džennetu ovako lijepo, ako je u džennetu ovako zadovoljstvo, onda je kaj stvarno lijepo biti u džennetu. Oni, oni već u džennetu, čovječi, pogledaj zadovoljstva. Znači, ako je ovako u džennetu, onda je stvarno lijepo. Ja bih se kaj sad popisao da budem u džennetu kaj ovako.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 إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا الله براني الله يستعو نستعو نوني كوي ويروي نوني كوي ويروي كاجو ذي الله ولو, أن ولو استقاموا على الطريقات لأسقيناموا ماء غدقا أداوني أستعو نبراهم بوتو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 Lijep život. <clears throat> tu zbroću moja draga neke koristi. Mnogo je toga, ali vidite, ja to polahko fino vama preskačim da on to neplav dosadilo. Nakon toga, znači, rekli smo u večerašnje predavanje, ono će više biti malo kritičko, da govorimo o faktorima koji pokazuju o našoj neozbiljnosti pogledu istikameta i ustrajnosti. Kad shvatimo da smo bolesni,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 Faktori, naše slabosti, koji ukazuju da mi slabo i neispravno gledamo na iste kamenu. Jedna stvar veoma bitna, to je teškoća ovog vremena i smutnje današnjeg vremena. Allaho poslani kaže u vredosnovom hadisu, tu aradu lfiteno alel kolubi kel hasiri, ruden, ruden. Znate, evo vidite ovaj čimen, vidite kako on ima ovu osnovu, ove špage.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 iskorištavanje vremena sve to u jednu ruku je smutnja i iskušenje. Iz zato kažem treba se čuvati toga. Dvije najveće vrste iskušenja spomenute u hadisima kojima treba najviše posvetiti pažnju današnji i vrijeme jeste smutnja dunjaluka i smutnja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 Boži poslanik se za ovaj umet ne boji siromaštva. Jedni prilike kada je Ebu Ubejde, došao iz Bahrejna i donio zekat, donio i metak. Allaho poslanik na sabah došao, krenuo se uf, mnoštva sabah, puno ljudi u džami.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 I završena stvar. Jer bolji onaj koji dadne odmah 5, i daj onaj dadne 5 markice, jednih konta, da je kupio dženet. U vrijedu, l'hamdulat, Allah, nagradi, to iskreno može raditi za to dženet, ali mi se nismo puno koristiti pet maraka. A on kada neko dadne 5.000, treba nam i treba nam dunjaluk, ali ne treba to na vjeri i a tu treba da se čuvamo. I čuvati se, kaže Allah slanik, čuvajte se dunjaluka i čuvajte se žena.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 Koga vi znate da ima u Bosni da je ših, ali učenjak šedijetskih znanosti? I napišem te destino i tako deset ljudi. Vidio bi ti od ti deset ljudi da li ima jedan čovjek koji je završio šedijetski fakultet. Da nego govorim da je magistar i doktor. Ali su ljudima, oni koji nisu kompetentni, nametnuti kao alimi. I da sutra taj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 gdje nežrtuješ zdravlje, gdje nežrtuješ vrijeme, gdje nežrtuješ i metak. Što će da su osabi tako rekli, eh, lang, gdje mi islam, sad fino imamo čabu ovdje, mi ćemo tavafit, zikrit, namaz u Mekije, vredni stotine hiljada namaza. Nek dođu tam Perzijanci, prim islam, pa nek idu širit islam. Većina sahaba nije ukupana i umrla u Medini. Po bolo i zakupavala.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 Žrtvujući svoj imjetak, svoj život, svoje porodice, svoje zdravlje, sve na Allahom putu. Dođe i vrat u red, ja što ću doći na predavanje, našti ja ja namaz, ja postim, klanjam, neja mene niđe. Nema tu isti nema tu stranost. Tu su pogrešni parametri. Potpun isti kamet, kako smo malo prije rekli, hoćemo vajnštinu, hoćemo unutrašnjost, hoćemo isto tako ljude spremne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 Kad počne malo makadam, kad počne hecat, kad bude malo heravo, e, nemoj mene dalje. Ja idem sam do je asfalta. Dok se biciklu može bezruku voziti. Jelja mora moram držati governale, nemoj me tu. Šta to znači? Sve dok vi meni govorite, treba u džamiju, more. Treba post, more. Treba da zekijat, more i to. A, a ne mere se gledat cerija, o, ne mere tu. Tu ja ne merem. Ne bi se gledati u žene, pa u nebi morale. Ne može se petljatu islamu. Jo, ja petljavam šest godina, Ajsa to nekako preskoči. Ne može. Moramo biti spremni na putu istikameta i obvezama, i obzama malo zavrniti pipe i česme svojim protjevima i nefsu. Inna nefsa la amaratun bisu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 A šta mene je bigabalo? Ni u mojoj avliji. Ne zvoni i meni. Nimam ja ti pojma šta se dešava. Jo za zapalo Kur'an u Americi? Šta mu ja znam preko okeana? Ne vidim je ja dalje odnosa. Pakistanci izlazi na demonstraciji. I Afganistanci, mi bosanci, ne trebamo. Naši Kur'ani su fino stavljeni gore. Narafe, niko ih ne dira. Selam, Aleik.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 Također ostvari koje kazuju na pokretne parametre u pogledu tog istiknove testa što ljudi pitanju morala, ahlaqa, ponašanja pristupaju neozbiljno. Allahu poslanici, znate koliko izrekao hadisa vezani za ahlaq. Mi ne kažemo da je sva vjera ahlaq, i tauhid ima svoje mjesto, i fik ima svoje mjesto, i tefsir ima svoje mjesto i odnos Ali Allah Hristu ima veliko mjesto. Tiš čovjeka. Njegovo ponašanje se ne razlikuje. Čak u datu, u momentu, značiš ljudi koji nikad u džaviju nije ušao. Ovo čovjek kulturan. Lijep ti pričaš, on šuti. Dijete kulturno odgojio. Dijete ne zna za Boga, ne zna ništa. O dijete kad uđe u kuću, kulturno ponaša se lijepo. Lijepo čita, lijepo piše. Ima kulturu. Toko ovaj kao navodno, on je bolji on je musliman vjernik pogledaš u njega u njegovo ponašanje njegovu odgoj njegovu kuću njegovu porodicu sve to razbacano Boži poslanik kaže najvrednije delo najteži delo na sudnjem danu čovjek koji će moći naći u svojim djelima jeste vred, dobar akhlak dobro ponašanje Čovjek sa dobrim ponašanjem može dostići stepen postača klanjača. Čovjek koji cijeli dan posti i cijelu noć klanja, čovjek lijepim ponašanjem može stići njega. Božji poslaniji kaže, ko ima ne lijepo ponašanje, ja mu kuću u džernetu. Najviše ljudi će u džernetu jest takvalok i lijepo ponašanje. Onda čovjek, kada sam pričao hlaku. Znači,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 Kako mi njima prezentujemo, mislim, tako će se oni odazvat. Kako mi njima prezentujemo da je to nešto bauk neki babaroga, babaruge, ajte i dalje, budite babaruge. Također, braćo moja draga, <clears throat> u svemu tome je treba se čuvati umišljenosti i kibura, oholosti. Čovjek se jedno vrijeme vjere i vjeruje, krenuje tom,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 Ako mrziš bez obzira bio musliman ili nevjernik, to ne smije bit razlog da ti nemo zakiniš ga. Na pijacu dućeš auto, motoruri pro lupo i dođe tamo neki iz istočnog Sarajeva hoće da kovi kažeš: "Ma nema bombona." Za tebe uglose. On ode i kažeš: "Ej, jesam ja priveo nekaj Srbin." Šta me ne briga? Nema. Allah ne, bere. ne bere. Ja znam da sad ima neki tu karčuli ovdje. Rek ti bih, nikad će na tvoje tvoj dresnje, nećemo da ući. E sve do sad smo dolazili, e sad nećemo. Ne smije, nisli be privarati. E ne smiješ. To je vjera. To je vjera. To kaže što nekog mrzite. Nemoj da budi razlog da budite nepraveni. Budite praveni kaže, ua ekrabuli tako, a to je blizu i to je bliže i Bogu bojasnosti. Sinuć mi čovjek, baš taj priča, a ovaj prijatelj,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 veli komšo, šta nam no treba reći kad se umire? Čeveli. Pa vi muslimani, šta nam no kad vi umirite, šta vi govorite kad umirite? Pa kaže, kod ko nas se govori, la ilah ilah ilah, kom je zadnje riječ budu, la ilah ilah, ući u džanet. Kaže, la ilah ilah ilah i čovjek umru na to. Allahom čovjek kaže, istinita priča, kaže, men čovjek pričao, kaže, koji to doživio. Le to, neko podvalio auto, Haj, Haizna je bilon tada rekao to. To je samo jedan na ko, kažemo jedna jedan vizije. Prvo što je to znači za za kidati iz ulom znači to je zabrano, Ali, kažem ajmo razmisliti o posrednicama toga. I zato znači tim stvarima bracio moja draga treba posvetiti pažnji <hle> u svakom slučaju. <hle> Također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 prikoma do, da dođeš anije i ima još mjesto u prvom safu, pa sjedi onaj prvi saf, brate. Što moraš biti naget, nastup, što moraš biti naget nazid. I on je da se nagajati naziv, da je malo molao prikonjati u toku hudbe i izgubiti nagrad prvog safa. Či je stvari gdje možemo, znači isto, ješ jedi u gornost, brato, sjedio dole u prvom safu, isto ti Isto u smislu fizički, ali u pogledu nagrade, Razlika ko nebo i zemlja. Znači u tim nekim sam, gdje možemo dati učiješće. Ne možeš dati džami, za džamiju pare. Proto ti želi jedan dan ovdje ima Allah dati jednu dnevcu da nešto raditi na, na, na džamiji. Možeš to? A možeš. Ne mogu bratu dati para. Mogu li ga posavjetovati? Mogu. I tako mnogo drugih stvari. A sada su tako govorili. Kažeš da ti radim mediju Ma tadi su vari muslimo. je dio koji mogu datati područjim etahijatu, salavatima. Tu je mene, kaže, jas, Allah obosanik područji. Dati tu insano aediju. Područi ga nekom propisu. Ti je nekom komši i kažemo, komšo, znaš da je po, sad pohovalno, fino, postoji šest dana u šeovalu, ko postoji šest dana u šeovalu, ima se va finala. Čti ti maca odrezti jezik. Dati tu sadako. Urad to što možeš.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 termin govoriti. Jučeras smo više govorili o tom nekom, ajde kažemo, negativnom kontekstu, greškama koji su prisutne u tom poglavlju, irtizama, ustrajnosti, dok kako Bog da sledić počnemo govoriti konkretno kako ustrajati na pravom putu. Alhasna radio